apostu hamdia egin dugu e, gaztegunean, gunean. Nola baitik ustean dugulako, naizta eduki gazte guztiak arazo hauek, prekaritatea edo ikas, ikasketan munduan arazo hauek, ba, ustean zeigu gula parranda egitea, eta gazte guna da parranda egin, baina, bueno, baita ere gure zea politikoak ere txertatzea bertan, baita parranda baino goza politiko batean eta jendea biltzea eta irungo jende hori gure erakartzea denok batera egun polit bat pasatzeko azken finean. Bai, eta gainera e, gazte egunean bertan pentsatu duguna da ba, pixka bat espero dugunez jende berria ezagutzea eta pixka bat ernai ezagutara aztea egun hortan zer egiten dugun, zer nahi dugun egin beraiekin batera bueno, guk eskaintzen ditugun... Mm, Elburu horiek esan ditudanak lehen e, Sozialismoa, independentsia, feminismoa pues, Piskagat nahi dugu jakin baita Zerrerin interesatzen zaien gazte horiek mm -hmm. Zertan lan egin nahi duten zer, Denek ez dute izango interes berdina nola bait? Ta Nahi dugu pixagat hori Ernaia ezagutara zi Beraiek beraien Kezkak edo eman Eta aber hortik aurrera sortzen dugun Sortzen ditugun alternativa horiek Edo gune horiek alternatibak egiteko Bueno, eta hengo duguna da, gazte bertan, kutsa atzuk jartzea, eta han e, gazte bakoitzak bere, bere zinogonako, berak landu nahi duen gaia, ba, ba idazteko eta gukola kontuan hartualizateko, eta baldinetaz hortik antzeratea atzen den, ba, bide batetik juteko, bestetiko, baldinetaz eta ze baldinetaz interes dauden. Mm -hmm. Azkenean gaur egun gazteak ez daude, batero itutak parte hartzera, eta hori, bintzaz gu, egon barara hor, eskintza bat emateko.